Slavosovia A141 De mulțumire pentru biruință. Aleluia slavă-ți-e, Doamne Iusei Stoase. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă atunci când balaurul cu șapte capete și cu zece coarne, cu hulile lui asupra noastră s-a aruncat, Tu ca un făt frumos, cu sabia limbi tale, l a tăiat. Aleluia slavă ți Doamne Iusei te iubim și îți mulțumim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 Aleluia, slavă ție, Doamne, Doamnei Hristoase! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă 50 de ani, fiara roșie, minciunile, tărhăriile, uciderile, silniciile și veninul spurcat peste noi și a vărsat. Dar Tu cu ne-ai dat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Doamnei Hristoase! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă El cu sfinții tăi. Război viclean și crud a purtat, când de hulele prorocului mincinos cerul s-a înspăimântat. Dar noi la tine ne-am rugat și ne-am închinat. Aleluia, slavă ție, Doamne Iselisto, te iubim și să mulțumim, fiindcă atunci când trufia ei orice limită a depășit, toată stăpânirea i a luat și ca pe un vierme. Făptura ei ai strivit, când pe noi ne-ai eliberat. Aleluia, slavă-ți-E, Doamnei Isiristoase, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă de fiara roșie nu ne-am spământat. de aceea în cartea vieții numele noastre le-ai așezat. Aleluia, slavă-ți-E, Doamnei Isiristoase, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă măsura răbdării noastre a încercat. Râvna noastră, prin bisericile zidite și împodobite ai cercetat. Asupra vieții și slujbei noastre, ochiul tău a vegheat. Aleluia, slavăție, Doamne, să Hristos, stăsești bine și să mulțumim, fiindcă pe cei ce ne-au ucis cu sabia, ei certat. Celor ce ne-au furat locul din cer, l-ai luat și nouă ni l-ai dat. Aleluia, slavăție, Doamne, să-i stăsești bine și să mulțumim, fiindcă celor credincioși și credințe le mai dat. Pe cei smeriți, i-ai Pe cei ce te iubesc, i-ai înfiat.